Ну, слава Богу, а що ж він? Ну, він сказав, що мусить убити себе, бо так далі з тими думками та з невилтою ненавистю жити не може, вони душать його. Це абсолютно психічно хворий чоловік. Рішуче скрикнув Сергій. Його треба в лікарню посадити, а не в МВС. Або ж це... Він раптом пильно подивився на брата і замов. Євген глянув йому в очі, зрозумів і, хитнувши головою, сказав, це ж я теж так думаю, або ж це підісланий провокатор, ти про це подумав?» Сергій, нерішучи, мовчки, кивнув головою, а потім розвів руками і роздумливо заговорив, «А про те, хто знає, хто знає, може і не провокатор, і не божевільний, а просто якийсь наївний терміт, пам'ятаєш, Марко писав?» Тоді він дійсно мусить або себе вбити, або пробуватись до Індії і розуміється, так чи інакше загинути. Ну і чого ж ти боїшся? Отець Євген перехилився до Сергія і пошепки сказав, а раптом це підісланий ними, щоб перевірити, чи я правильно виконую свою прокляту юдову службу, а? а я не доніс, що буде. Сергій Петрович подумав і потім заспокійливо відповів, нічого, коли б це був провокатор... І вони тобі потім закинули, що ти не доніс? Ти скажеш, що це був, на твою думку, божевільний. Так? Але і отець Євген, знову похиливши голову, сидів так, не рухаючись, немов забувши розмову. Сергій кашлянув, щоб вивезти його із задуми, і тихо кинув. Ну, Євгене, в чому ж але? Отець Євген з усієї сили глянув на брата і з очаєм вскрикнув. «Марко мучить мене!» Сергій Петрович... Трохи зблід, але спокійно, тихо, навіть ніжно, як лікар, тяжко хворого спитав, як саме голубчику. Та сниться щоночі, все відчиняє двері і висуває за них голову, і все питає, ну, та й годі, але мене приймає такий жах, що я кричу у сні, і всіх буджу, а надто жінку, і головне, що все той самий сон. Ну, хай би в іншому вигляді, хай би щось інше робив, чи казав, а то все те саме». Тихореплять двері, потім висувається голова Марка і хитро так питає, ну... Ось і тепер, коли це говорю, мені проходить по спині жах. Отець Євген кашлянув, провів тремтячою рукою по чолу, по волосю знов кашлянув. Сергій Петрович з понурою цікавістю стежив за всіма його рухами і мовчав. Бог карає, понуро бовкнув Євген, посилає Марка. Той писав у листі, що буде у снах мучити, от і мучить. Сергій Петрович обережно сказав, «А що ж мене не мучить? Чого на мене Бог не посилає Марка?» Євген скинув угору патлатою головою на тебе, «Бо ти не такий грішний, як я. Я вчиняю страшний гріх. Я викриваю тайну сповіді. Я такий мерзотник, якого треба на вічному вогні палити. Я самого Бога роблю спільником свого злочинства. І він... Немов мов, аж з невагою хмикнув на претензію Сергія. Той потарабанив худенькими пальцями по столу, потім узяв із цукерниці грудочку цукру, відломив однею і поклав у рот. А Сталін каже, що твої страхи даремні. немов би байдуже кинув він і смокнув грудочку. Яким способом? Де це він каже? Здивувався Євген, а таким способом, що живе собі спокійненько і ніякі боги, ні марки його не чіпають. Сталін є, голубчику, кричущий заперечення і богів, і марків, і духів, і всіляких потайбічних сил, як ми їх собі уявляємо. Бо коли б, скажімо, були на тому світі духи померлих людей, як те кажуть спірити, і якби вони з'являлися живим людям, то ти думаєш, вони не з'являлись би Сталіну? Спірити наводять приклади виявів почуття духів, наприклад, як дух матері з'являється дитині, благословляє її, острігає її від небезпеки і таке інше. Або у снах її з'являється. Ти ж, мабуть, пам'ятаєш, як наша тітка Килина розповідала нам, що її мати, наша бабуня, значить, у снах віщувала її всякі події. Пам'ятаєш? Та пам'ятаю. Похмуро кинув Євген. Але я не розумію... «До чого тут тітка Калина, духи і таке інше? А от я тобі поясню. Коли одні духи померлих людей можуть з'являтися одним людям і виявляти до них свої почуття, як добрі, так і злі, як от, наприклад, дух Марка щодо тебе, то можуть же і інші духи робити те саме щодо інших людей, правда? Ну, хай то що. Та те, що коли б це було можливе, то Сталіна давно не було б на світі». Адже до нього зле почуття повинні мати на тому світі мільйони замучених ним людей, мільйони євреїв